«Княгиня Київська, уже давно пора їй бути тут. Навіть не поспішаючи можна було дістатися сюди за сім днів, хай за десять, але ж минуло п'ятнадцять. Де ж вона?» Тепер кожен новий день він починав з одного і того ж запитання. «Чи прибула княгиня Олена?» «Немає княже, винувато відповідав Двірський Вавило. «Щось трапилося». «Що страпилося з неї в дорозі?» – зітхав Данила. «Але що? І як про це дізнатися?» Він посилав гінців різними шляхами, по яких могла їхати сестра. Однак ті поверталися ні з чим. Не їхала, ніхто не бачив. Нарешті одного дня в Галич прискакав гонець із кам'янця Болохівського, ще на случай. Подав князеві цидулку, написану поспіхом. «Брати», – писала княгиня. Порятуй. Поспішаючи в угри, князь Михайло залишив мене у звиждені, і я поволі їхала до тебе. А в булахівській землі околодяжині напав князь Ярослав Інгварович і захопив разом з домочадцями дружиною невеликою та челядю, згадав стару сварку з князем Михайлом і тримає у себе, як полонеників. Данило з досадою стукнув кулаком по столу. Якесь прокляття тяжє над родом Рюриковичів. Брати, аже жив мої клюті вороги, і підвів очі на гінця. Де ж зараз, княгиня Олена? У камінці, на случай. Князь Ярослав силою захопив також це місто. Ще тільки цього не вистачало. Та чи він сповна розуму? Половина руської землі лежить у розрусі. На порозі нашої хати стоїть бати зі своїми кривавими ордами, а він нову котору розпочинає. Примітка, котора? Міжособиця. Князь охопив руками голову і так сидів довго, похитуючися з боку на бік. Потім, важко зітхнувши, поглянув на гінця, на його стомлене лице та забрьоханий весняною грязюкою одяг. — Ти ось що, парубче, пообідай та лягай відпочивати, а я напишу листа князю Ярославу, поїдеш з моїми гінцями. Гаразд, княже, клонився молодик і вийшов спокою. Князь Данило підійшов до високої конторки, що стояла біля вікна. Розправив великий аркуш перхаменту, вмокнув біле гусяче перо у каламар і вивів перші слова послання. Брате Ярославе, відпусти сестру до мене, бо Михайло обом нам зло замишляє. Данило не лукавив. Близькі родичі, вони з Михайлом не раз сходилися в бої, як вороги, а потім мирилися. І вже спільно воювали проти інших князів. Тепер же, коли б він не визволив княгиню Олену з її домочадцями і челіндю, Михайло поклав би зло не тільки на Ярослава, а й на нього, та й взагалі. Як можна не заступитися за сестру? Написавши коротке послання, присипав його сухим піском, щоб швидше висохло, і погукав двірського. Потрібно було підібрати і спорядити в дорогу толкових гінців. Добриня давно загубив лік дням і тижням, бо в ямі стояла безперервна ніч, холодна, волога, тривожно жорстока. Лише разнодобу чиясь рука, відтикала вгорі вузеньке віконце і подавала вниз окрайсь черствого хліба та глечик води. Тоді в яму заглядав блідий промінчик ранкового, найчастіше сірого, туманного світла, і по ньому він спочатку лічив дні неволі. Та згодом, збивши з ліку, перестав. Що з того, що він знатиме, скільки часу провів тут? Адже ніхто не сказав, скільки має провести рік, два, чи до самого скону. Найбільше дошкуляли і гнітили його темрява і холод. До віконця, щоб відіткнути його і впустити трохи світла, він не міг дотягнутися, а хоч би міг. Ту тримався від такого необережного вчинку, бо інакше б зовсім тут замерз. Холод, або швидше якась могильна сирість, затклість, що в першу ніч, як він сюди потрапив, забралися під його одяг, пронизали все тіло і не полишали ось уже якийсь час. Та найстрашнішим був розпач, що народився і виріс і безнадії. Він з'явився не відразу, спочатку думалося, що ось ось його витягнуть звідси, Хай на краще чи на гірше, а витягнуть, випустять, і він побачить білий світ. Але минав час, і ніхто не приходив, не випускав. Про нього, здається, просто забули. Та, власне, і знає про нього лише один чоловік, Доман. То, може, він нікому нічого про нього не сказав і полишив його тут надовічно, аж до загибелі? Може, Іванка злочинці пристукнули у пустинному заволку, щоб не було свідка, а його навмисно кинули сюди, щоб перш ніж загинути, досталь намучився. З таких думок виникла безнадія, а з неї вродився відчай розпач. Одного разу, коли у віконечку блиснуло світло, і безмовний наглядач пустив йому на мотузці черствий окраєць хліба і глечик води, а він, переливши воду у свій посуд, ціпнув за мотузку, що, мовляв, готово, Раптом здалеку долинув пригушений дівочий голос. Добрине, Добрине, де ти? Добрине? Від несподіванки він завмер. Хто це? Невже Янка? Ніби її голос. Він кинувся до віконця, схопився руками за холодний, осклизлий зруб і ще загукав Янко, Янко, я тута! Але було пізно. Поки він стояв остовпілий і думав, хто б це міг бути? Поки надумав крикнути, наглядач заткнув віконце, і його розпачливий зойк завмер у темній ямі, стало тихо і темно. Тепер, хоч кричи, хоч головою бийся в стіну, ніхто не почує. Добриня поставив глечика в куток, зверху поклав хліб і сам опустився в знемозі на брудну холодну підлогу. Що це було? Чий голос він чув? «Невже Янчин? Чи йому примарилося? Отже, його не забули? Його розшукують? Хто? Боярин Дмитро? Янка? Брат Іванко? Отже, є надія, що наступить день, коли його муки скінчаться?»